«А, – каже, – син того навісноголового попа, що мішається не в своє діло. Ось ми вам хутко втремо носа, Іван Мартинович уже підніженим, навчить він вас панувати та гетьманувати. Знайшов би Петро, як відповідати мужиковатому січовому дідові, якби коли перше. А тепер довго хвороба охолодила йому кров що мусив він лучше змовчати, ніж ізмагатись без пуття із завзятим дідуганом. Скоро одяг з Кирило Тур. Зараз батько, пугачись своїм чурою, став, помолився до образів, подякував за хліб да сіль, да й пішов з хати. А Кирило Тур уклонився матері, да й каже веселенько, «Прощай, матусю, прощай, сестро, прощай і ти, брате!» обернувся до Петра, да й пішов боржі з хати. Матері і сестрі здалось, що бачать його уже востаннє. Кинулись за ним, хотіли обняти його на прощання, а він скочив на коня, да й почав його крутити да кидати на всі боки. Що ні мати, ні сестра не одважились ухопити коня за поводи або за стремена. «Коли ж тебе, брате, і дати нам у гості?» – спитала сестра. А він їй. «Тоді я прибуду до вас у гості, як виросте трава на помості». Да, стиснувши коня острогами, і помчався одних, наче той вихор. А за ним повіє всі батько, пугачись своїм чурою. А бідолашні вернулись в хату, да й заголосили, наче по мертвому. «Не вбивайтесь, пані матко, – каже тоді Петро, – може все гаразд буде. Романовського кут недалеко, крило може й хутко вернеться. Як виросте трава на помості!» Шепче сама собі сестра Кирилова. «Голубчику мій!» – сказала Петрові стара Туриха. «Зробити мені, нещасливій матері, таку ласку, піди до Романівського кута, до тих проклятих запорожців, та подивись, що вони з ним робитимуть. Ох, мабуть, він провинився перед товаристом, а в них нема ні крихти жалості. Піди ти, голубе сизий!» та сповісти нас, що вони з ним чинитимуть. Хоч звісточку нам передай, чи ще він є на світі». «Добре», – каже Петро. «Жаль, йому було сердечної бабусі». «Піду», – каже, – «немов принесу вам потішну звістку». «О, поможи тобі, Господи!» – кажуть разом обидві, да випроводили його з молитвами. Урочище Романовського «Кут» і мала дитина показала б у тій околиці. А найбільш тепер, як усяке, говорила про Івана Мартиновича, а він стояв кошем у Романовського куті. Зробила той кут якась річка Самотека, павши у річку Остер у Лузі. Росли там над водою старі дуби з березами, вони місце скрашали і холодок запорозьким братчикам давали. Іще отдалеки зачув Петро глухий галас, мов на ярмарку. Підійшов ближче, аж справді тут не наче ярмарок. Назбиралось люду нещисленна сила. І все-то була сільська чернь, мужики, що позісходились грабувати ніжень, як прообіщав їм Бруховецький. Обідрані кругом, у чорних сорочках, мабуть, самі бурлаки до гольтяпаки, що не маючи жодного притулку, служили тільки по браварнях, по вінницях, да ще по лазнях грубниками. У іншого сокира за поясом, у того коса на плечі, а другий притяг із колякою. Аж сумно стало Петрові, як розібравсь, що воно є от ця купа голоти. Поміж людьми там-сям стоять бочки з пивами, ширітваси з медами та з горілкою, вози з мукою, сала, пшона і всякі припаси. Усе то настачили усердствуючи Івану Мартиновичу, ніжинські міщани, за те... Що каже: не знатимете під моєю булавою жодного козака або козацької старшини над собою паном. Осій будемо рівні. Добре він порівняв Україну. Ніхто ні в кого не питавсь тут, що їсти або пити, у всякому була своя воля. Роби що хочеш, як у себе в господі. Повикопували в землі здоровенній печі, запалили огні. Тут у Винницькій катці місять тісто троє разом ногами, а там печуть цілого вола, а там у здоровенних казанах варять на таганах да на картягах кашу. Дим на хмара ходить понад головами. Інші тільки те й роблять, що пораються колобочок, да топчують усякого, хто стоїть або йде мимо. А інші вже лежать повивертавшись, як у холод мухи.